Hedjo Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam wa sharrël umuri muhdethatuha wa kulle muhdethetin bidha wa kulle bidha tën dalale wa kulle dalale tën finnar Ndëruar besim ta' Allah subhanu wa ta'ala është dhuruar si iqdo mjësije nda iqdo kërije si që ka këriur të bot Po këta rësue e Detyra e njeriu është që ta falenderoj Allahun subhanahu wa taala për çdo mëshirë që i ka dhënë. Mirpo realiteti ka treguar që shumica e krijesave nuk e falenderojnë Allahun e mëdhuar, por janë mohues më ndaj mëshirive të Tij. Ai sa armiqui Allahut i vlisi, na'udhu billahi min sharrih, ka thënë, ka treguar Allahu i mëdhuar se i ka thënë: "Wa la tajidu aktharum shakirin." Dhe shumitë se në tyre nuk dhët i gjesh falenderuës I dhe shtu Allah i madhura ka të reguar e vetë dhe ka than Ua kalinu min e i badje shëkur Dhe shumë pak për robërve të mija falenderuës Shumitë se njerës e janë atatët cilët Ka një prej disa problemeve në lidhe me mësitë Allah Ka prej tyre që nuk i njofin farë mësitë Allah Tas nuk i interesohen për ta Fik një fillë në shëjtanit mbjullë dhe një gojnë shëjtani se kemi ardhë në shpina Allah për gjurë dhikrë në ti, jo për gjurë fyrit e shëjtanit. Një pjesë e njërzve, adhe ata e në shumica, nuk e falendojnë Allah subhanu wa ta'ala përmërësit e ti, në disa forma. Në disa forma, ndryshme të do të të dhegojnë në të hytë dhe në shabah. Ka për e ty njohin mirësit Allah dhe i mohojnë ato Thodë Allah subhanu e ta alën Koran I arifun e njërmet Allah I thumë më junkirun e ha O e këtër umë një kafirun I njohin mirësit Allah Pas ta i mohojnë ato Dhe shumica të tyre janë mëzbesin tarë Janë qafira E din që shëtë mirësit Shëtë për e Allah dhe i mohojnë dhe ndhjafo, Se kam për Allah dhe kam për vetës time Kam për kravët mija Kam nga zhjorsi e ime Kam nga djeni e im e kam nga fuqia ime, e kam nga shkatësia ime, e kam nga filani, e kam nga idhujt, e kam nga këto, e kam nga to, e dhe dhikon në gjithë dhe gjithë përmës Allah subhanu wa ta'ala. Mjësit Allah të më dhuruar. Ka tërgurë profetisë sënë Allah v.s. Një dit në mëngjesë, mas e kishtë të rënë shi në atëm, tha, a e dinjë se shfar ka thonë Allah i më dhuruar në të mëngjesë? thaën Allah dhe i dërgojët jetin. Fa ka thën, disa njërës për i ropërve të mi, janë ngritur në këtë mëgjes besimtar në mua edhe mohues në jujet. Dhe disa njërës në këtë agin janë ngritur nga gjumit tyre, besimtar në jujet dhe mohues në mua. Dhe pas e ka shpiguar se që shkulloj besimin dhe këmës besim. Ka thënë, profetjës S.A.S. thotë, ka thënë Allah i më dërruarë. A i person që thotë, siu që na erdhin na erri me mirësi prej Allahut, po kjo është e atij që beson në Allahun dhe i ka mohuar muhu, yjin. Se nuk ka ditë të kon mirësinë Allahut hyjeve. Edhe ai personi i cili ka thënë kushina erdhin me mirësi, na erri si shkak i filan hylli ose yji, disa hyje ose disa shkaqe të tjera, po këta janë ata të, të cilët kanë bllosur hyjet dhe kanë mohuar Allahun. E kjo është një për problematike të njerëzve që ata ja dedikojnë mirësinë Allahu subhanahu wa taala krijesave. Në disa raste ja dedikojnë krijesave pa drejtë në asnjë lloj forme, edhe në disa raste ja dedikojnë në disa krijesave të cilët në rastin më të mirë ata janë vetëm një pjesë e shkakut e pjesë e shkakut të kësaj mirësie. Në çdo mirësi që vjen robi i vjen vetëm për Allahu subhanahu wa taala. Ai është i vetmi dhurues i çdo mirësie në veçanti dhe pa orë të këri. Ndërë sa shdo me shkaku të cilin e me ndonë njëriu në të jetë, si shkak të ndër një mirësie, ta di sa e nëtë vërtet kjo dhe shkaku është vete një pies, një pies e shkaku të ardhjes të ti rezultati. Shikojnë i këtë në shdo dhe mirësie që ka për Allah i më dërërë. Këse ka përmëndu shihun isëm të e mije, në më zhëmullë feta dhe Allah i fja shumë më dështore ndir domodin një lloj dinë çuditshme. Ka vëll subhanallahu ky është tauhid i vërtetë i njeriushit. Njeriu duhet të shkaqet, t'i dedikojë të gjitha Allahu mëdhëruar dhe thotë që prej tij jam. Nuk ka mundsi. Dgjoni me vëmendje çfarë thotë. Nuk ka mundsi që një shkak në vetvete të jetë shkak i plot për të arritur një njerëz vetë. Domethënë ti shikon çdo mirësi që ka dhënë Allahu mëdhëruar. Çdo mirësi pa përjashtim. A ka mundësi që kjo mirësi Ti të bërë shkak për të një person Ose një gje e vetë me pa unë mështilë Në të rësaj shkaj që tjera E pa mundur Kjo nuk e gjithëson të shkaj që Ti ka bërë Allah më dhurë shkaj që ato patjet pa E ka nëvoj për orë të akërin Dhe për bashkimit me shkaj që të të të tësohet Ajo që që që të mirësi ndajteje Ti shikor shemu barin Barin e ka kryu Allah Për mbirin e barin që duhet Duhet Nuk më vfton. Duhet të toka, a më vfton vetëm tokën e dhjuv? Nuk më vfton. Duhet edhe atmosfera e qytetëve të përshtatshme për mirë bari. Mi afton të mirëbari. A më vfton vetëm to? Jo, duhet të shkaqjet e tjera që ka sillur Allahu madhëruar që të mbijbari. Atëherë të gjitha ato shkaqe lidhen me nejen në Allahu madhëruar dhe sillen mirësi të cilën e përdorim njerëzit. Edhe kshu është në të gjitha mirësitë që ka dhënë Allahu neju. Prandaj, padrejtia e vërtetë është i njeriu. Sikomosisht e filani, unë nuk do kisha shpotur dhe më kisha shtyp makina. Sikomosisht e filani, unë do këti se për bufë. Sikomosisht e filani, unë këshu, këshu, këshu. Sikomosisht e katë e mija, e me ratë. Dhe gjithë dhe këto janë një piesë e mohjimit mirësisë a Allah. Që njëri ju e dedikon mirësin shkakut, nëse ën shkak. Por ka shumë rase, kur njëri ju e dedikon mirësinë a Allah, asa gjegji nuk është shkakfare. Për këta rësue, në këta hadithin këtësi, thotë Allah i bëdhura, ka për e robe që janë bërë, edhe në kanë janë gëdhirë besim tarë në mua dhe më huës në një dhe e kunë të ta. Tregojnë me hadith këtësi tjetër, hadith është me zëngjit rasmetimit të dobët, por kuptimi ti është i saktë. Kuptimi ti është i saktë. Ta di thuet, që Allah subhanu të ala thotë, unë jam në me unë i qështit të qudhishme me robë edhe ata adhërojnë di këtë jetë të përveçmeje. Unë i furnizojnë, edhe ata falenderojnë di këtë jetë të përveçmeje. Khajri jim të këtë zbet, edhe shërri i tyre të kumë gjithët. Nusë Allahu në madhërojnë masabit tjëllë. Gjithashtu Allahus Suhanu wa Ta'ala ka thëmë, min U lejnë edhe këna u rahmeta minna, min ba'ni dharra, amesat u lejkulën në hadha ni. Thot njeriu, subhanuallat, njeriu në momentin kër a i është në sprog, i duke siur dynja e nuk ka për të bërë më për ta. E hum shpesë nga mëshirë Allah të fare. Edhe kër Allah subhanuallat e mëshiron, edhe në basë sprog dhe si hëtë një mirësi, këtë mirësi pasaj haron, e harron ma andë, ca e harron Allah në madhurë fare. Edhe thot, nësa Allah, thot nëse ne i ja, thot Allah madhur nëse ne i ja, bimë ti një mirësi për të shijuar të në basë një sp A i do thot kjo më takon mua Kjo më takon mua, kjo kjo është për meje Kjo është për meje Kjo është në zyërësia ime Kjo është nga fuqia ime Kjo është nga dhje ime E më radhë, si shakaruni Inme ma uti të vala ilmin indi Kjo më shdhen mua nga dhje O që kishon Nuk mendoj që Allah subhanu tala Ka dhëngë të mirësi Ose mendoj, por e mohoj Nga mellëmasia dhe nga përqimi vetës Si k vetës ti, ose t'i shkajtiteve që Allah subhanët hala, për ta rështu dhe i meritoj, atë që i meritoj për Allah më dërëllar. Ditën e parë, shumitës e njerëzve ndërronin atë që kishtë e karoni, kurse ditën e dytë, kër Allah subhanët hala ndëshkoj në basi e mahoj mirësin e ti, Allah subhanët hala ndëshkoj e fundosin të këtë dhe e bërë shembol të keqë për shdo personit cili, e er si punë ti, edhe e bërë cili, më mësim pë Ta më ditë në dhëtë njërëzit, uajke enë në Allah, e një bësutër rizkën i me jeshe uaj e këdirë. Thotë, Allah i më dhërua shëjtësili e zjeron rizkun dhe e paksona ta me ursin e ti, thotë. Lëvë, la emmen në Allahu alëjna, la khasaf e bina. Sikura Allah mësë në kishe bërë neve mirësi, dhe në kishe fundosën dhe neve, si shë fundosën si përën. Këtë që besindari duhet, mos i mohojnë nj dhe ta falenderoj Allahun subhanahu wa taala ndaj Mënytojë Mirësive që të shpotoi vetërin e tij nga shirku, nga dënimi i Allahut në këtë botë dhe në botën tjetër. Profeti sallallahu alajhi wa sellem na ka treguar një ngjarje të bukur, të çuditshme që ka ndodhur në kolonë e banisërit. Hadithën e transmeton Bukhari rahimahullahu tij ta. Profetit ishin një herë tre veta. Njëri prej tyre ishte drejt smundur. Njëri prej tyre ishte me smundën le e lebrozës, smundja lëkure. Le Aysa ijezm ka fonin do nga, ne pamë një tip fizikisht. Një person tjetër nuk kishte flok fare, nuk është shqipon, dhe nuk e shikonin dot njerëz në sy. Kurse një tretë ishte një verbër. Kyri i të treve u shkon një melek i dërgon Allahu më dhuron një melek dhe i thotë parit, "Çfarë dëshiron?" Po dua që Allahu më dhurojë të javë një gjuhë një trupi të bukur dhe një lëkurë të bukur, që mos më mos mos më shikojnë më njerëz me porbuzje. Edhe i afrukon lëkurën dhe dhe bën në formë shumë bukur e thmirë. Ja fkon me lekullën e kurën dhe bën në formë shumë e mirë. Dhe i thotë çfarë pasurini do? I, I thotë dua devë. Dhe i jep një devë që isë bardhë. Edhe për kësaj domethënë ajo piel shumë devë të shumtë. Shkon te i dyti, i cili ishte qos. I thotë çfarë dëshmo? O dua flokë të bukur që njerëzit të mos më urren kur shikojnë. Edhe i dhe i afërkon kokën si pra dhe i dallon flokt duke bukra fmirë. Ai thot çfar çfar do? Çfar do t'i thëgjë gjithëshumir si pralloh do dua llog. Edhe i jep i dërgon Allahu më dhur një llog, bars e përisa, domethënë ajo pjell shumë llogëra dhe ajsa bën sa një luginë e malle dhe i pari me devesë një luginë e malle. Shkon tek i verbri dhe i thot më leku çfar dëshon? Thot dua thot që të më thye Allahu shikimin, që të shikoj njerëzit. Dhe, ja dhe i aforkonë së të meleko dhe i këthejt që kimin, për e Allah së fënë kara. I thotë qëfar pasurin e do, thotë duat dele. Edhe i e një dele, edhe për i sajtë më mund të bëdhë një lugin. U dhore Allah në të mjësi e lërgoj vërshësit që kishin, edhe u dha pasurin, të fartit dhe dhevej, të dytit lop, të tretit dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Pasaj Allah i më dojësë përgënë për të shikuar se qëpër do bëjnë ta me mirësinë që ka dhënë Allah i më dojësë përgënë. Shkontë të kipari me leku në formën një personi që i kish, ishte i smurë me smundin e lëkurës, dhe brozës. Edhe si i varëpër dhe i thotë, jam një një i të ngelu me së rrugës, nuk kam në mund me qatë shkojtë dhe në shpintime, të lutëm jem një dheve për hirtë Allahutë. Për hirë të ati që të ndryshoj të lukurë dhe të bëri të njëjë njëjë prej të mirë dhe, dhe pas mod njëjë. Edhe i tha jo, dhe, dhe tyrat janë, janë të shumëta, dhe tyrat janë të shumëta. Kemi shumë të të rrimë dhe njërë, pjabë njërë që m'gjili më më staj. Këshu vë Allah ka njërë sotë, Allah ka njërë sotë. Kër i kërkonë, subhanë Allahë kara asa jo për vete që ti kërkosh për vete të shkem me kënd. Kur njeriu është i varf do të kërkon për vete shkel këmë. Po për të shkem me kënd. Po kur i kërkon me për hir të Allahut, oh robi Allahu di për shpinën e Allahut. Jep që drejtohet shpijë Allahut xhami, jep për disa fukare, për disa jetim, për disa gradë vëje që kanë dhjelu para pa, para burrë me lladh. Nuk jep. Nuk jep. Trëgohet je je kurlet nën mirësi se Allahu subhanahu wa taala dha haron shamisik Allahu vëllëruar dhe haron që dikur ka qenë ai titull. Si puna e këtij personi. Thotë detyrat janë shumë të. I thotë ai, nuk je ti filani që të qenë ndikuar kshu edhe kshu edhe kshu. Jo, mos kam qenë kshu. Unë kshu ka gjithmonë thotë, këtë mirësi që kam pasur, koha më kam trashëguar nga popullartëmi. I thotë ai, i thotë me lekun nëse i gji i gjestar të ktheft Allah dhe jersi çka i kërkon. Ktheft Allah dhe jersi çka i kërkon. Shkon tek i dytë. I thot një tat xhal, merr ti një të përgjigje. Te kjo. Shkon te një treti, te ka i personi i cili si kishte qenë i verbër dhe i thot, "Oh robi Allah, një premtimi që ka dhënë Allah më thon, kam qenë në strrugë, sem jam në var, por duhet tim një, një shtëpi, nuk kam çfarë të shkoj." Po dhe mu më dukën sigurtika që gjithashtu di kur i, i verbër dhe Allahut ka kthyr shikimin, kam ka ka dhënë gjithë mirësi, thotë pashallahu na është vërtet. Allah më ka dhënë gjithë mirësi, gjithaja e bërti. Prandaj merr çfarë dush, merr çfarë dush se vaj, vallahi gjithë për të, Allah më duaj. Edhe i thot Melebu, i thot mbaj, mbaj e pasurin ton se lutuam se për te kjo ishte një sprovë për ju dhe jus për mua. Kjo ishte një ngjarje, ticine ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam dhe mësini Isa ikresor, që përfiton njeriu kur ai është që njeriu të cilin i jep Allah një mirësi, në sa ai nuk e përdor të mirësi në rast vështirësie për ata njerëz që kanë nevojë për ta, ai është mëgurës në i mjësisë Allah s.a. E ka mëgurës në i mjësinë Allah më dërruar. Si të vëzë kur i shtonë asaj dhe apë të gjithë që i harronë vë të nëvecë si shka që në dikurë, e thotë o unë, që kam që në gjithë monë, si për a ditë pare gjithë thotë, unë e të amë të rëshbuar, të nga bëtë Allah e të minë. Edhe i thotë me legur të këthefë së Allah dhe njëherë, ashtu se shkëqa. Kjo i shë Për në edhe profetës sënë Allah, e se në ka të reguar në hadithin e saftë, gjë gjithë do ditë dalin dy me lejkën në mëgjezë, edhe thonë, Allahumë a ati mum fi kalmë khaletë, o a ati mum si kalmë të tëlletë, o Allah, jepi ati që jepë për hirtë tëndë zvëndësim, dhe në zvëndësojëm në pasurinë, edhe ati që nuk jepë shkateroja pasurinë, ati që dhëtë të të gjëjtë të në shumëta, o Allah, i për hir të interesave të tjera të personale ai është i gatit ta është gatit ta vitëve flakën pasurisë ta shpenzojë për gjëra më të kota, për interesë personale, për epshet e tij. Madje është gatit marrë borxh, ndërsa kur i vjen një fukara ose kur i kërkon dikush për hir të Allahut ja api, nuk i përgjigjën darkën. Nuk i përgjigjën darkën. Nuk ka mundsi, do nuk ka mundsi. Ka raste vëllai vëllai do të kenë qindra miliona, do të kenë qindra miliona, do të kenë dhe nuk japim, por më s'ken më rak, sa Allah i më dhruar është a i cili e je pasurin dhe i gjendër, dhe shdo më i si është vetëm për i ti, ku shë pohon, e pohon, vetëm për vetëm e ti, vetëm vetës ti bërë mirë dhe ku shë pohon, vetëm sekundë, vetës ti, vetëm vetës ti ka bërë dëmë si së të të më dhruar, o lejnë shakëtëm lezi, dëmë në këmë lejnë kefartëm, vëjnë dhe b Nëse ju falënderojuni, un do dhe jenit, si të u shtoj. Ne falënderojmë që njeriu t'i japë hakun ministrisë që kanë llojë ndëror. Ata hakku i saj ndisaj gjë që do të bëjmë hundën e dytë inshallah. Wa la inkafartu feena adhabun shadidun, nëse ju mohoni ndeshkimin timsh i rrapës. Si ndeshkoj ka hundin, si ndeshkoj të tjerë të tjerë të shumtë, të cilët e merituan ndihmin e Allahut sepse ata e mohuan mirësinë e tij në formë në dryshme, të ndryshme, të cilët i kanë bërë ndihmtar të, të sallall në mohuar të më falëndërues dhe mohuar. El hamdulillahi والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين Ka dërgohet dietaret që imani është dy pjesë. Gjysma e imanit është durim dhe gjysma tjetër është falënderim. Kështu që falënderimi ndaj mirësive të Allahut subhanahu wa taala është gjysma e imanit. Edhe kush e plotson atë ka plotësuar gjysmën e imanit dhe i mbetet të plotësuar gjysmën tjetër që është durimi. Falënderimi është në zemër. Falënderohesh me gojë, falënderohesh me qemtyrë. Falenderimi me zemër është njëju të përnoj që gjithdo mirësi është për Allah të njohi e të, të përnoj, të njohi e të përnoj, të njohi e të përnoj, të njohi e të disë nga, nga i vikë mirësi, dhe të përnoj e të, të thotë kjo mirësi është për Allah, subhanu të tali. Ta shprej e të me gojë dhe të falendore Allah, subhanu tari, të tali, me gojë pëse e ka dhënë të mirësi dhe të atërëgoj të mirësi atyre njerëzën në moment kur du وأما بنعمة ربك فحدث من سينزويتون ترجويه، domodin mosu mor trgoje, do nuk e dedikuar te Allahu subhanahu wa taala. Dhe pjesa tjetër e, e falendrim mirësisës që njeriu ta falenderoj Allahun për mirësinë që pra. ka dhënë me vepra. Ka thënë Allahu në Kur'an: "I'malu al-Daud shukra. Punoni o familje e Daudit për të falendëruar." kë tregon që veprat e mira janë pjesë e falënderimit që duhet i bëjë robja Allahut subhanuhu teala çdo veprë mirë gjithashtu falënderimi ndaj Allahut subhanuhu teala është njeriu mirësi që i ka dhënë Allahu mos e përdori për ta kundështuar udhën e Allahut për ta përdori për atë që ka lejuar Allahu ose për të bënë udhën e tij tregon një shemb një djalosh 7 vjeçar i cili më bëra po bëroja dietar të mëdhënju që të seri dhe i thotë djalosh ç'është falënderimi E i dhëtë se i rritës i shësa vjetës, i dhëtë falenderimi është që mos i përdosh një njësitë a më valdhë për të kundushtuar u vërdonat e ti. Kështë falenderimi vërtajet. Edhe i dhëtë o t'jallë, unë kam fritë se falenderimi të këti është vetën gjuhë, vetën të goja. Në mëse ti dhe më dhënë, e di kështë do të falendoshë Allah, edhe rrë dhe luën me kalamajt, në i kohë që ti e Kush falënderoi vëre në misionet Allah, Allah, e Allahut subhaneh وتعالى. Gjithashtu tregohet se Aisha radhiyallahu anha i thot profetit sallallahu alaihi wasallam o i dërguoi Allahut, pse lodhesh kaishum, pse ajo ora Allahu kaishum natën ndersa ju juençi në këmbë. A nuk ti ka falur Allahut gjithë gjunavet? Ai i thot profetit sallallahu alaihi wasallam, po ai ishte amosimuro falëndërues. E konsideron te këtë adhurim që bën ndaj Allahut madh pjesë të falënderimit, tësin ai e kishte për detyrë ta bënte. Tërgojë që Daudi a.s. i thot o Allah Si të të falenderojë në ty Si ka mundësi Si mundë dhe mundëve të falenderojë në ty Kur vetë falenderimi që të bëjë në ty është një mirësi për e teje E cina ka nevojë në vetë vetë për falenderimi Në më dhe zingiri mirësirë të Allah është zingiri pashkëpuhë tër Nuk është të ti shkaktarë Për të mirësi që të bëjë Allah Ti fillojë Allah u mirësit A i vetë Pa futur të i Pavoudon numi ta skend, as nuk kishte nevojë për ryshfete për i Allahut në Allah familje. Pastaj dhe kurti e falendëron Allahu për të mirësi, kjo është vetëm se mirësi për ty që i ta falendërosht atë sepse shumica e se njerëz nuk e falendërojnë. Edhe ata që nuk e falendërojnë, dënimi i tyre është gjanë. O leh in kafortun fe in adabi le shadidana samohonin, dënimi i im është rrept, me mohimin e xhit Allahu subhanahu wa taala. Po po sido të falenderoj unë ty kur vet falenderoj mirësi të jesh që ka më parë falendërim do që nuk kam mundësi të arrij të falenderoj më të çant. Sa arrij dot thot oh do u tashim falenderove. Domethën kur njeriu e pranon ti çdo mirësi për Allah dhe njeriu kur nuk do ket dot mundësi ta falenderoj Allahun e madhëruar ashtu si sa ka mbusësti. Nuk do ket dot mundësi kur. Ky është hapi i parë i falendërimit. Ibrnim Khayb ka treguar për çështjen e falendërimit dhe thot Origjina e falënderimit është që njeriu ta panoi që të gjitha mirësitë janë prej Allahut subhanuhu teala, ti panoi dhe ti nënshtrohet atij. Edhe ta doje atë. Prandaj thotë të vazhdojmë me këngë më të fortë. Ai person që nuk e di që nuk e di nga i vijnë mirësit. Domethënë të rregojt ignorant ndaj tyre. Ai nuk e ka falënderuar Allahun e madhuar. Ai person i cili i njeh nga i vijnë mirësit, por nuk njeh Dhuruesin e vërtetë të, të mërzisive, ai gjithashtu nuk e nuk e ka falendëruar atë. Ai personi cili mirësit, i cili i jep mërzisit, edhe i jep dhuruesin e mërzisive, por i mohon atë në gojën e tij thotë nuk e kam për Allah, por e kam për vetes time. Ai nuk ka nuk e ka falendëruar Allahun subhanuhu teala. Edhe ai personi cili njef mirësit, njef i cili i jep mërzisit, e jep dhuruesin e mërzisive, i parnon mërzisit, por nuk i ndeshtrohet Allahun ndihurë dhe nuk i përdor mërzisit të Allahut subhanuhu teala. Por ta falendëruar atë dhe për të bënë urdhrave të tij, ai si i ka mohuar mirësitë Allahut. Kështu që njeriu nuk thua falendëruese vërtet derisa ti njohësh mirësi që ai vjen, të njohësh dhuruesin e këtyre mirësive, ti pohoj ato më gojën e tij dhe ti nënshtrohesh dhuruesit të këtyre mirësive, atë falenderoj atë që ti përdorin këto mirësi që të vonë Allahu më dhëruar për të bindur urdhrave të tij. Ky është falendërimi vërtet tacinin shumica e njerëzve nuk e kanë edhe këtë gjë ja ka treguar iblisi Allahu subhanahu wa taala që do të ninzi shumicë njerëz do të po jo falënderues me mirësinë e Allahu subhanahu wa taala. Edhe shumica e njerëzve kanë rënë në një prej këtyre pikave. Disa prej tyre nuk e njohin fare, disa prej tyre e njohin por nuk e dinë se nga i vijnë këto mirësi, ndërsa prej tyre njohin dhe dinë nga i vijnë por i mohojnë ato, disa i njohin e dinë dhe i pohojnë ato por nuk e falënderojnë Allahun madhor me veprat e tyre i përdojnë në mërësitë Allah për të këllushtu orë dhe të ti, edhe ata që shkëtojnë prej pikave, të tyre pikave janë të pakët, ua khali lumina i bëti e shëkur, edhe të pakët e në ropër të fërëndërruz, nësë Allah në më dhurë të bepër fërëndërruzve, dhe mos të bepër më hruëzve, Allah në shpëlejnë në tjë në të në të në të të të të, Allah, të të të të të të të të të të të të të të